Ola, que tal? Benvidas e benvidos a un novo boletín informativo da Filispín Un espazo onde ti podes intervir de maneira total e directa no sumario deste de programa informativo achegándonos a túa información, os túos protestos incluso alabanzas ensaimadas e en todo tipo de repostería o noso correo electrónico Informativos Filispín, rematado en m, arroba Mientras damos un grolo aquí a este zume de laranja ya, imprescindible para estas jornadas de diverso contido meteorológico y moscosumario de titulares Milleiros de persoas de as comarcas de Ferrol, Euno e Ortegal marcharon unidas polo dereito ao tren o pasado domingo 30 de novembro. Cadrando co Día Internacional en Solidariedade con Palestina do pasado 29 de novembro, o colectivo Sanidade Galega con Palestina vende a xinar un manifesto. Información de Edu como Chocotop. Noticias dialogadas. Lupe e Ignacio contan como determinados programas de radio comezan a normalizar nas súas tertulias o militarismo, o armamentismo, as políticas de guerra e mesmo a volta do servicio militar obrigatorio no Estado Español. Minarías que asasinan. Unha realidade do noso tempo. Informará Educo Mucho Conto. Na máquina do tempo filispiniana Viaxaremos a 1 de decembro de 2008 Día mundial contra a SIDA De hai 17 anos Cando nas ondas da Filispin Que ven de cumplir 20 anos, xa sabes Aquí agora no 102.3 da FM 1, 2, 3, xa sabes Conversábamos con Carlos Varela Activista da comarca A prol dos dereitos das persoas con VIH En altura Compañeiro desta radio da Filipín, co seu so espazo diagnóstico positivo. Carlos Varela deixounos a todas e todos en outubro de 2017 aos 44 anos de idade. Hoxe lembraremos del, aquel nos informativos a Filipín. E xa na senda as invisibles. Obra de teatro protagonizada por 10 mulleres e producida na Casa da Muller de Ferrol, presentarase o 21 de decembro no Centro Cívico de Caranza. No lo contará Anita nita que pasa. Ademais falaremos do ciclo de cinema non deixemos de mirar a Palestina no Ateneu Ferrolán. E tamén da 36ª Xornada de Teatro Afeccioado Organizada pola Sociedade Amigas da Paisaxe de Oseixo en Bugados E despediremos con Apeza Familia Camaño o presentan De Paseo en Portugal Primeiro single do LP que abrirá o ano 2026 SSS que está aí xa as portas chamando É, eh, a larga, ainda non. unha banda, familia Camaño, que fai 15 anos sobre os cenarios. Comezamos. O pasado domingo 30 de novembro leou sacaba unha manifestación convocada polo Foro Cidadán Polo Ferrocarril que vai lema Polo Dereito o Tren convocou a milleiros de persoas de toda condición, xénero e ideoloxía política que participaron desta marcha cívica convocada polo Foro Cidadán Polo Ferrocarril. A marcha reivindicativa partiu ás 12 do mediodía dun soleado domingo logo dunha semana de intensas choivas, por certo, desde a estación de ferrocarril de Ferrol chegando unha hora despois á chamada Praza de Armas onde unha representación do colectivo convocante e algúnas das chamadas autoridades locais subiron ao balcón do edificio do Concello desde onde Ana Santiago, unha das portavoces do Foro Cidadán e, por certo, compañeira de Félix Pín, que ninguén se entere pronunciaba unhas verbas e daba paso ás persoas encargadas de ler o comunicado Se vos parece, uvimos a Ana Lucecú, quer dicir, a Ana Santiago, a todo o tren, desde o balcón do edificio do Concello de Ferrol. Non imos parar ate conseguir o tren público sostível ao que temos dereito. Concluímos. Non imos non agora, porque nos alogaríamos moito no tempo, pero sabete que podedes conllecer esta listaxe nas nosas redes sociais do foro. En definitiva, toda Ferrolterra, Eume e Ortegal, estamos unidas a iniciativa do Foro Cidadán Polo Ferrocarril, presionando e defendendo os intereses da nosa sociedade corriba de ideoloxías e políticas partidistas. Todas estas comarcas... <risa> estas comarcas somos parte de la lisa e non queremos seguir sendo discriminadas. Moitas gracias por ti todas e todos xuntos. Despois de meses buscando apoio, organizando charlas, procesións, viazas reivindicativas, o noso trabalho non remata con esta movilización e iso debe quedar tamén moi claro para todas as administracións que agora teñen que tomar decisións necesarias para atender as nosas demandas. Tendo de o foro cidadán polo ferrocarril seguiremos organizándonos con novas actividades e accións. Estade atentos. Non imos parar ata conseguir o tren público e sostible ao que temos de Tras estas verbas de Ana Santiago Chelo Loureiro, directora de cinema E Miguel Loureiro, capitando mítico O ar de baloncesto Encargouse de ler o comunicado Ouvimos un extracto das verbas de Chelo Loureiro As que agradecemos enormemente a súa presenza E que nos representan en ámbitos moi diferentes O cine e o deporte Amoso Loureiro Ainda que non familia Que saibamos e valer o noso manifesto e unha palabra algúnas palabras sobre a necesidade do tren un tren de calidade Xelo Loureiro productora e directora cinematográfica e tamén aquí con nos Miguel Loureiro xogador e capitán do mítico equipo de baloncesto, o arce rol. Imposibles que terser aquela época dobrada na nosa cidade. Moitísimas gracias aos dous, eh, dous despazos. Bueno, dous días, perronterra. Bueno, de verdade, a título personal só quero dicir que desde logo hai un inmenso, un inmenso privilegio, creo que ninguén comparte eh, o que vou decir de estar aquí representando a voz de todas e todas vos de toda a cidadanía de Ferrolterra, nunha causa además que nos interesa absolutamente a todos, na que ninguém pode estar en contra. Por lo tanto, non deixa de ser un privilegio enorme e agradecidísima ao foro cidadán radio Frispín Contra informativos No Día Internacional de Solidade con Palestina varias persoas pertenecentes ao colectivo Sanidade Galega con Palestina fan un chamado a boicotear os produtos da farmacéutica e realí Teba e celebran o arquivo da denuncia contra o médico da familia Pablo Simón Lourda. Nestes infos da Filispín, damos lle voz. A Plataforma Sanidade de Galega con Palestina quere mostrar o seu apoio incondicional ao compañero Pablo Simón Lorda, médico de familia, con súa denuncia ante o Colegio de Médicos de Granada en relación co seu apoio ao boicot da compañía farmacéutica israelí Teba. O contraste multinacional pretende crear o financiamento das accións do exército de Israel contra a poboación palestina, as ocupacións e o apartheid. Pablo Simón Lorda foi denunciado por un grupo sionista por negarse a receitar medicamentos xenéricos fabricados por Teba. Todos os medicamentos fabricados por Teba, a maioría xenéricos, están no mercado fabricados tamén por outras empresas farmacéuticas. Por tanto, as pacientes non son perxudicadas por esta situación, xa que os fármacos serán os mesmos, pero os beneficios non a financiar o xenocidio do povo palestino. Nos tamén non prescribimos medicamentos da multinacional israelí teva nin das súas filiais TebaGen, Ratiofarm, Ratio, Dabur ou Bermac. Eu non receito teva. Simón Lourda, formando a isla médico de familia e investigadora contra que o nacido no ámbito internacional, múltiples traballos no ámbito da bioética das correntezas médicas, Calificación eh, atípica das decisións ou documentos de unha informado entre públicas trabalas unidas. A súa posición activa contra o sinocidio é a nosa. A profesión non nos permite ser pasivos ante o sofrimento e a injusticia. Seixa un deforme. Por iso non queremos, non debemos non podemos calar e mirar para outro lado. Celebramos o arquivo da denuncia contra Pablo Simón Lorda demandamos procesamento definitivo e real da violencia contra a poboación palestina a entrada suficiente de axuda humanitaria e a liberación dos nosos compañeros e compañeras en Palestina encarcerados a causa palestina é a causa da humanidade informou para Filipe é o como xaconto xa <tose> Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que que tal a semana? Movida, movida Bueno, pois é movida Si, sí, efectivamente, unha semana movida Pero unha semana tamén preocupante Porque están cada vez sendo máis as noticias Que volven a falar da, da Mili Do Servicio Militar Obligatorio Si, sí, eh, que casualidade a música de fondo que temos é eh, a música dun día pola paz. é eh, eh, bueno, é importante tamén esta música para, para poder de algun maneira facer esta nova sesión deste programa. Si, sí, pero a ver, vamos a dar eh dúas informacións que me parecen claves que apareceron estes días atrás. Eh, Alemania está construíndo un exército está eh, propoñndo unha mili eh, voluntaria pagando 2.000 mil euros aos reclutas e eh, con unhas cláusulas que firmarán que no caso de unha agresión ou a necesidade de defender a Alemania e tal pues se pasará a, a ser o sea como reservistas non que serán chamados a filas ou en por exemplo en francia que van a facer o mesmo van a facer... Unha mili eh, voluntaria aquí son un pouco máis cutre no salario están farando de sobre 800 euros e que igual con a mesma cláusula ¿no? que pasan a ser eh, reclutas en reserva e no caso de necesidade para a defensa de Francia, pois léase, I imperio francés, pois que mm, serán chamados a filas, non de maneira obligatoria. Entón bueno... Eu eh, quero recordar que na Constitución Española o Servicio Militar Obligatorio non está desaparecido Está no, artículo, no artigo 30 eh, Ese artigo eh, sí que dice que, que hai que regular a sección de conciencia como un dereito Pero eh, simplemente con unha lei simplemente con unha lei con aprobación dunha lei por parte de un goberno, pois se pode volver a implantar sí, sí. Calque, ese servizo sí, calquera ese calqueira pode calquera goberno pode volver outra vez a implantar o que o servizo obligatorio Sin necesidade maiorías, o sea, simplemente aprobando unha lei. Si. Sí. Bueno, pero de todos os xeitos estamos falando de militarismo, estamos falando de armamentismo estamos falando de estamos que envolvemos claro, a, a violencia institucional que sonan, que sonan eh, tambores de guerra que, que a guerra de Ucrania está sendo un incentivo para moitos gobernos europeos para eh, militarizarse aumentar o gasto militar Desde Estados Unidos, o que move a súa economía Sabemos que a industria armamentística non A industria da guerra E que vai haber un trasvase de recursos económicos Moi grande de Europa Cara a Estados Unidos A favor da industria armamentística Pero a maiores é que hai unha militarización da sociedade Eu eh, teño unha máxima E primeiro te convirten en fascista E logo te mandan a morrer as súas guerras É sí, que está, un... estivo funcionando en Carne de cañón Eh, para súa serrrase claro pero isto non é novo é máis novo cara cara este lado de Europa non pero cara a Europa do leste Eu recordo que aquí aí hubo unos, hai unos oito anos ou 9, que hubo un trasvase de profesores, non, para para combinar experiencias entre profesores de aquí de Ferrolterra e profesores polacos. Entonces os profesores que foron a Ferrolterra, de Ferrolterra para aló, viñeron pois bastante sorprendidos de que institutos que que visitaron tiñan todo centro decorado con ambiente militar, con motivos militares, e que incluso unha educación física era obligatoria a formación militar, o desfile, aprender a desfilar, e todas esas cousas. Quer decir que se había un ambiente en polonia Polónia moi mil, militarista, militarista. Entón, eu vexo que isto vai avanzando cara unha orientación, non? Cara unha orientación de decir, bueno, non estamos buscando a paz, non estamos buscando solucionar, por exemplo, o conflito de Ucrania, non estamos facendo eh, pasos cara aí, senón que estamos facendo pasos para armarnos, para militarizarnos e para decirlle a toda unha nova generación que paga pena sacrificar a súa vida para defender certas causas, non como por exemplo a causa do imperialismo non? imperialismos europeos e sobre todo imperialismo norteamericano si sí, eh, eh, lembraste que nun, esta semana un día pola mañá maña en un programa matutino falaban precisamente deste de, de de, de, da servicio militar, do militarismo De... Sí, sí, además... Falaban dunha maneira xa como aceptando o tema claro, é, dicir, que din, din, no, é que xa parte como se está callando Aquí en Europa se está dando ese debate e se está dando eso E aquí non estamos debatindo iso Como mm. dicindo, vamos atrasados, non? Temos que coller É como se si Europa agora mesmo Fose, de alguna maneira, un espellón de mirar si é todo o contrario Eu non sei, se que realmente caen as trampas de... De, de, do ambiente militarista que se está creando a través da suposta amenaza rusa que é unha falsedade como un piano é dicir, a, o que a realidade é a guerra de Ucrania para a guerra de Ucrania que a provocou e como a provocou Está, non, por min non está en dúbida pero a nivel mundial das analistas sí que está en dúbida de como se fixo todo isto si, sí, esto vendo 2014 esto son toda unha serie de operacións da, da OTAN para dar un golpe de Estado poñer un goberno eh, de ultradereita de nazis e, e poñer na fronteira de Rusia unha grada de desgaste. Bueno, pero de Ucrania falaremos outro día. Efectivamente. Pero de militarismo eh, debemos de, de algún maneira rematar isto eh, poñendo unha alarma, dicindo eh, mm, claramente de que temos que estar con os ollos moi abertos porque nos están colando de novo unha amenaza eh, militar de un país que realmente non está en condicións a nivel demográfico de enceter de ningún tipo de invasión e, e polo tanto non é unha amenaza a rusa non é unha amenaza é unha falsedade enorme non? Bueno, eu quero dicir a última frase Ignacio hai mm. quen pensa e leva estendido durante moitos anos ao longo da humanidade, que se si queres a paz, prepárate para a guerra. Pero eu penso, e como a min, moita xente que pelea pola paz, que se si queres a paz, prepárate para a paz. E, e entrar nunha, nunha carreira militarista, nunha carreira armamentística, nunha carreira de rearme de militarización, non é prepararse para a paz. Non, está, está claro. De todos os eitos, chegamos ao final dos nosos minutos correspondentes. E temos que sair falando deste, porque fixemos un gran rebumbio. Pero, bueno, algo ten que quedar. o si é a nosa opinión. ¿no? Vale, bueno, pues vemonos logo. Seguiremos falando deste tema. Radio Frisping. Radio Frisping. Contrainformativos. Contra Minarias casasinan, unha realidade dos nosos tempos. Nyingoro, un um homen indígena que nasceu sin contacto coo capitalismo na selva de Indonesia, viaxou a Europa por primeira vez para presionar ao gigante mineiro francés Eramet pela destrucción do territorio do subpovo Ongana-Manyaguas, na ilha de Almaera. El Eramet explorará a maior mina de níquel do mundo, localizada no territorio do Songana-Manyaguas. Unha exploración que forma parte dun proxecto do goberno indonesio destinado a producir níquel para baterías de vehículos eléctricos. Unha megaminaría intensiva de níquel que está a destruir rápidamente a selva do seu povo. Unas 500 persoas mantense en isolamento e tratan desesperadamente de evitar as excavadoras. Gingoro, xunto a activistas das organizacións Survival Internacional e Canupé, manifestáronse o día 27 en frente a sede de Aramette, en París, e declarou «Tenho vido ate Franza padecerlle a Aramette e a goberno francés que deben deter a minería na selva do Songana-Mantiaugas. Si non a deteñen, meus parentes en illamento morrerán» as empresas están a enriquecerse con as nosas mortes. Cando o mundo descubra que están a roubar as nosas terras, as empresas sentirán vergoña. A colación desta noticia extraída da web Somos Survival, o Movimiento Global polos Dereitos dos Pobos indígenas colo o seguinte audio que hacho que ven a conto. Boa a leros na pequena reflexión que fixera unha amiga gemita hai tempo nun fanzine sobre a minería así O estilo de vida moderno, do que casi todas as ocidentais defrutan masoteo de agora, está morir relacionado coa capacidade humana de extraer minerais das entrañas da terra e de transformarlos. Eses minerais acompañan nos diariamente nos telemóvils, nos ordenadores, nos centros médicos, nos avances estéticos, na industria aérea, armamentística. Controlar as actividades extractivas e manufactureiras un gran poderío político-económico.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 informou para Filipin Edu como 8. Saúdes, en muita saúde. Radio Filipin con trego formativos. Sila, sila, sila, sila, sila, sila. SIDA, SIDA O día 1 de decembro celebrase o Día Mundial da SIDA Esta jornada é unha iniciativa establecida en 1988 para concienciar sobre o VIH e a SIDA a apoiar as persoas afectadas e lembrar as persoas que morreron por mor da enfermidade. Este día ten como obxecto promover a prevención, o tratamento e a loita contra o estigma social asociado á enfermidade. Co gallo do 20 aniversario da Felispim, esta que sintonizas en 102.3 FM, andamos a mergullarnos no arquivo sonoro e atopamos unha grabación do 29 de novembro de 2008 tirada do programa Divertimento para Pequenos Monstros programa producido daquela no Estudio Metro Cadrado do Ateneo Ferrolán, o primeiro espazo que aculleu a radio. Naquela altura falábamos con Carlos Varela, integrante do colectivo Lazo Santisida e compañeiro da Radio Filispín. Elas producían de feito o seu programa aquí en esta emisora, Diagnóstico Positivo. Carlos Varela leixou en outubro de 2017. Ose lembramos de Carlos Varela fala, entre outras cosas, do importante papel das radios libres e comunitarias como Felispín la amplificación da mensaxe de colectivos que non teñen voz nos medios de comunicación convencionais, caso de afectados polo VIH e mesmo do colectivo de inmigrantes, cosquelazos e o propio Carlos sempre colaboraron. Trasladámonos na máquina do tempo felispiniana ao 29 de novembro de 2008. Carlos, hola, que tal? Hola, moi boas tardes, Andrés, que tal? Bueno, pois pues estábamos comentando aquí que hoxe comenzaxe desas segundas jornadas de sensibilización sobre o VIH-SIDA, non? Enferrol. Non son de actos da Escola Universitaria de Enfermería. Comenzaron as, as segundas xeas jornadas que facemos so en coordinación lazos eh, a Escola Universitaria de Enfermería que se xe fan enferrol. Encanto a participación, vai punto de vista, xos so, por un éxito que contábamos que a presencia de máis de 50 personas. Entón, en ese sentido, nos pues, colaboramos moi positivamente. Oxe, eh, as ponencias foron José Leira, Pepe Leira, sí. que é eh, profesor titular de da Universidade da, da Coruña, falou eh. de nos falou de inmigración e UBIH. A problemática que teñen os inmigrantes cando acuden un país que non eh, o deles, as dificultades que podemos eh, entender e comprender. Eh, traballos precarios, en situación administrativa eh, irregular, todo iso, se des, si le sumamos. Ademais, o VIH, pois, a súa vida cotidíada, se dificulta todavía máis. Non? Posteriormente, falei eu, falei de, dos, pro, dos proxectos que fixou Lazos este ano 2008, na primeira parte da miña intervención e na segunda, pois a situación actual dos seropositivos no Estado Español e particularmente a situación actual das persoas que, ademais do VIH están coinfectadas infectadas con algún tipo de hepatitis viral entónces, nese sentido o que sí quixen deixar constancia é que, aínda que as persoas seropositivas temos indicado o acceso aos, aos plantes, o acceso a eles non é real porque por dar un dato, na nosa comunidade autónoma se ha feito un, tra un trasplante ata día de hoxe, cando dende de o ano 2004 están indicados os trasplantes para as persoas que infectadas. Entonces, no ese sentido foi unha demanda pública e unha exigencia por parte dos colectivos dos afectados, que as persoas que o requiran, que teñan un acceso real a esos trasplantes, non? que en moitos casos é a única maneira de lograr que sobrevivan. ¿no? Carlos, estáis tratando todos esos temas que vos interesan e dende os que estáis luitando dende hai tanto tempo, eh, tamén aquí en Radio Filispín en momento cun programa que faciades os de lazos, que por certo sí. vos votamos de menos, a ver cando, cando volvedes. <risa> nos, nos tamén vos votamos de menos porque de feito a, a radio concretamente Radio Filispín si é un altavoz para falar das cousas que nos preocupan é de falar das cousas que de deberían de preocupar a, a sociedade e que non se fala delas nos medios convencionais, non? Entón, desde ese punto de vista, a Radio Filistín como a radio comunitaria, si era un catavoz perfecto para a xente que non temos voz nos medios é porque as cousas que non se ven de por sí se discriminan. entonces o que se fai de alguma maneira na radio o que facíamos é, visibilizar... Eh, a problemática para eh, intentar entre todos o entre todas abordar os, non, os problemas. Muy ben, Carlos. Esas ornadas que comenzaron ese día 29 de novembro na, no Salón de Actos da Universidade, Universidade ¿no? Escola Universitaria de enfermería. Refindarán este sábado no Ateneo, Ferrolán, donde le heredes un manifesto ¿no? relativo ao Día Mundial de Luita contra a SIDA. Efectivamente. Eh, no Ateneo, que comenzar o sábado perdón, 29, O que se vai facer é ás 11, se dará, dará unha charla, Isabel Lodeiro, eh, falará sobre a situación actual das persoas con discapacidade. Eh, despois desa charla, o que faremos será a lectura do manifesto do día 1 de decembro, día, como ben decías, día mundial de loita contra a Sida, na que, eh, principalmente, o que se fai neste manifesto é Demandas que si temos xerais que, como colectivos de, de afectados e as intervencións que se deberían de ter cos colectivos afectados e incluso en materia de prevención en a poboación en xeral. Todas esas demandas que que solicitamos. Despois desa lectura do manifiesto, se vai a facer a entrega do primeiro e segundo premio, da convocatoria que fixemos, segunda convocatoria xa, de relatos curtos sobre o VIH entre rapaces e rapazas estudiantes de institutos de educación secundaria daqui da nosa comarca. Eh, con eso finalizaríamos o que son as segundas xernadas de sensibilización, ainda que o día 1, luns, 1 de decembro saímos a rúa eh, como a todos os anos, a partir das 12 do mediodía ata as 2 da tarde, o que facemos aí, é reparto de material preventivo con dons en masculinos ou femeninos basicamente, é material informativo, é o que facemos todos os anos Estamos a falar con Carlos Varela sobre as segundas jornadas de sensibilización sobre o VIH Sida Ben Carlos, pois xa para afindar esta conexión, porque ti ainda andas por aí pola escola de enfermería, verdad? Recollendo os bárculos, suponemos Sí, estamos recollando todo, o mesmo, si sí, pues, efectivamente. Coméntanos efectivamente. así en plan en plan mensaxe para todos os obindes que nos están a ouvir en unha linguaxe clara e diáfana. Como están as cousas con respecto ao sida agora mesmo e tamén para afindar tamén hai un punto de contacto con, con todas e con todos vos. A ver, eh, a detección precoz, ou sea, a prevención, ata o día de hoje é a mellor ferramenta que temos para combatir o VIH e sida. Eso ten que ir eh, acompañado de políticas non discriminatorias. Os laboratorios, casas farmacéuticas exixirles que fagan unha medicación que non implique tantos efectos secundarios, dado que esos efectos secundarios condicionan a vida das persoas, acceso a trasplantes e a tratamentos para persoas que infectadas. Recalcar un pouco o lema destas xornadas, non que a VIH xida é un problema de todos e de todas, e que, como dice o lema deste ano, ante o viaje a tua actitude en marca diferente moi ben Carlos, pues, moitas gracias pola túa conexión e nada, pues, lembrade eh, que vos estamos esperando aquí de novo aos delazos para que <ríe> fagades de novo a vosso programa aquí en Radio Filispín unha aperta a e todos, veña, que se ben esas jornadas vale, de acordo, moitas grazas eh, en hora boa polo, polo programa Hai ah. eh, un abrazo unha aperta, até unha pronto Escuitamos unha grabazón do 29 de novembro de 2008 Onde hubíamos ao sempre añorado Carlos Varela de Lazos nunha nova dizón da máquina do tempo filipiniana, Especial para este 1 de decembro, Día Mundial Contra Xida Pequeno monstro para o boletín da Filispín En de febreiro, cada martes na casa da muller en Ferrol, dez maravillosas mulleres abriron a súa mente e o seu corazón ao teatro, e eu tiven o placer de ser a súa mestra, a súa guía. Nestas clases traballamos básicamente a improvisación, a creatividade, a espontaneidade, a escoita activa, con xogos dramáticos para así explorar as emocións, aprendendo a transmitir dentro do corpo, a crear esteas, personaxes e diálogos. Este proceso foi moi bonito porque revelou vivenzas profundas, vivenzas persoais, e foi nese mesmo espazo onde atopei o fío da obra. Un día, coa premisa da historia enriba da mesa, cada muller creou a súa personaxe, co seu pasado e a súa intención. Vamos a dicir que o texto naceu de historias reais compartidas por elas e reflesa de algún xeito a súa unión e o seu traballo colectivo. Esta obra combina a vida cotiá con momentos cómicos, lembranzas significativas e elementos que transcenden a realidade. E, se exploran emocións humanas dende unha perspectiva lixeiramente fantástica. Podería definila como a contemporánea, un drama con elementos cómicos, realismo máxico e metateatro. Titúlase As Invisibles e trata sobre dez mulleres reunidas por un director de prestixo para ensayar unha obra para o día da conmemoración da muller galega. Descobren entre confesións as voces das súas antepasadas. Tras unha noite máxica, abandonan o texto imposto e crean a súa propia historia, unha obra que as escoita e devolvelle o so lugar que sempre mereceron. Así que, animade vos o día 21 de decembro no Centro Cívico de Caranza, ás 7 da tarde, a ver a estrela desta peza teatral, onde atrices nobeles entregaron todo de sí, o seu esforzo e a súa alma. Lembra, O día 21 de decembro, ás 7 da tarde, no Centro Cívico de Caranza, entrada de Valde, ás Invisibles. Informou Anita que pasa. Para Radio Filispin. Y otra sí, te quieren engañar, pero en tus oídos no lo puedes más, dice la quieren ocultar por detrás del sillón te quieren dejar. Quieren que seas un demócrata más, cosa de esa gente una vez más leyendo el discurso de España, bien que el gobierno de centro de es, insurgentes, por. insurgentes uh. la del estado, la censura de la prensa decadente. Opa, que pasa? Estamos en tempo de axenda aquí no Boletín da Filipín A tua radio libre e comunitaria na terra de Trasancos desde Ferrol Vinte anos levamos a eh? e agora estamos no acento Toma nota 1, 2, 3 Imos con algunha que outras notas de axenda Ciclo de cinema non deixemos de mirar a Palestina Será todos os martes, tersas feiras, as sete serán no Ateneo Ferrolán Por exemplo, este xa inmediato 2 de decembro, No Other Land, documental. O 9 de decembro, Nacido en Gaza, tamén documentario O 16 de decembro, Fillas de Nakba, e crecer en Cisjordania. Esa o martes 23 de decembro, From Ground Zero, Stories from Gaza. lembra, todos os martes a partir das 7 serán no Ateneo Frolem organiza Ferrol con Palestina. 36 ornadas de teatro afectivado organizada pola Sociedade Amigas da Paisaxe Galega de Oseiso en Mugardos. Acontecerán tamén este decembro de 2025 que vimos a de estrenar. Como pasa o tempo, eh? Sa estamos en decembro. Este 25 de decembro Migallas Teatro presentará a súa obra Falemos como galegas. Sao sábado 6 de decembro Luís Vallecillo coa obra Neofalante O domingo 7, o día seguinte, Teatro Atenencia presenta A Culpa de Laura E o lunxo 8 de decembro O Paí Teatro coa obra De Marzo a Marzo En todo caso, as obras darán comezo a partir das 7 da tarde, as abedes E a entrada será de balde, 36 jornadas xa do Teatro Afeccioado Argalladas pola Sociedade Amigos da Paisaxe Galega de Oseigo. está que presenta rata los hechos en uniforme na xente co renfo xurpa, en la lucha mal dos cigo e así como na bolsa. Todo traballando na liña de ponta alta nunca da autonomía e la persencia son un exemplo de que sabes, lo que hai que hacer defende a idea, amas no poder, así que sabes, no lo hai que, que hacer, defende a idea, amas no poder. poder. Medias del capital, desde la autonomía y la persistencia Son un ejemplo de resistencia Así que ya sabes lo que hay que hacer Defiende la idea, más no poder Así que ya sabes no lo hay que hay que hacer, hacer Defiende la idea, la idea más no poder, poder. Últimos minutos xa no informativo da Félix para unha recomendación musical. A familia Camaño publica de paseo en Portugal o primeiro avance do seu novo LP. A banda celebrará en 2026, ese ano que estás aí a piques de entrar, pero que non deixamos aínda 15 anos sobre os escenarios. O quinteto celebrará a efeméride coa publicación do novo disco do que estes días lanzan o seu primeiro avance de Paseo en Portugal que xa se pode ouvir incluso aquí en Radio Filispín Con este de paseo en Portugal adianto do vindeiro álbum de Familia Camaño despedimos este boletín informativo da Filispín a tua radio libre e comunitaria. Lembra sintonizar e gravar o novo dial 102.3. A teo Bindeiro Boletín, un saúdo do pequeno monstruo. Son distintos sitios nos que estamos aos.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 Nos parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que por 25 pesetas cada resposta paso xa a ler. Radio Filipín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido e tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas música, asendas culturais, ecologismo, política, medioambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía... Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos monstruos. 1, 2, 3, Resposte otra vez. Divertimento para pequeños monstruos. Ábrete de bellas. O espacio radioactivo Off mental. 80 vinilos. Informativos locais. Comunicando. O programa do colectivo. Eh, vamos a andar. Atenta. Mundo mentira. Abanda bonot. Concerto sentido. O Luce Q. Noite detrás nos. Voces rebeldes. Eh, capireando O xouto O recuncho Acoplado sin merienda Espanglis eh, Atenta Ferrolterra Sin fronteras Diagnóstico positivo Dalle que dalle nas ondas Cuarto mundo A fábrica de luz Paixolupa Sonido emergente eh, Dereito de esquerdas Música, surf, medio ambiente Deporte base eh... O pincha carneiro A boa onda Sols revelados Trash rock Escarnio A disquetoca Metendo baza Unha tarde no muiño. Xardín a veira mal plantado O faladoiro Universo no oso. Sábados no cruzeiro O filispín vai A Chanela das fucas La madre de psicosis Conselleiro Molotov Bravo, sodes unhas expertas filispinianas para que logo digan que vinte anos non son nada Foron, 49 respostas correctas A 25 pesetas cada unha Fan un total de 1225 pesetas Radio Frispín 102.3 Punto tres. E sintoniza outra vez Ondate